وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ دويم باب دا ولي هيسي د سوره بقرې شروع دا مونږ ویلو چې په دويم باب کې اول اصل داوته توحيد ذکر کړي او بیا پاغي باندې پنځه دلایل عقليہ محض اول داوته ذکر کا یا یوحنا سو بودو او خالق او خالق او رازق مالک یو غنئ نو بیاي د خبري ثابته له د پاره پینځه قسمت درایل ذکر کل یو دلیل یې ذکر کو عبادت زما زکو کا چې ما تخپل عبادت ل پیدا کړي ستا پیدائش ستا دا پیدائش مقصد زما پہچان زما عبادت ده یوازیتہ نہ بلکستان وشران استائل خیل استا کبی قبائل او استخ پلوان دامه پیدا کړی دی زما احسانات دی پتا باندې وګور زما مستاد ضرورت مطابق اواره ګرځول دی اسمان می دربان چد ګرځول دی برنه اسباب د رزق راوروم وروم چېغه باران دي او وختونه اسباب د رزق زرغونوم چېغه فصل دي دا 15 د لایل ذکر کل نوبیا سماره او میوده د لایل ذکر کا فلا تجعلول لله انباذا د الله په شان دي د الله په کې مرسو کی سردار مگرزو وانتم تعلمون او تاسو به دې خبره خپويږئ چې دا مونږ کم عمل کوو دا غلط دی اوس وان كنتم فی ریب مما نزلنا علی اول صداقت د پیغمبر رشتنواله د پیغمبر او بیا جګسر کم شریعت راغله قران مجید دا غیریشتنواله چدایبه نبی علیہ السلام په وروټو کې کولی ابشرون یهدوننا آی او سړې اغمون دلا رکھے د نبی علیہ السلام په ورو به خنداګانی کولی او با خلق او جو چې بیرمبر و نور د بشر نه ده ګوره قران کریم و عبد الا عبد نظم په بندبان دی او صداقت د کتاب ذکر دکررکي د قرآن ان قتون فری بن ک چر د تاسو په شک کې ستاسو <تصف> دا سوچی چې دا کتاب د الله دا د روژ دی دا پیغمبر د الله د روژ دی نځ او چیلنج در کوی قرآن تاسو د غې جوابو کوي فی بن په شک کې د سشی نه مما مم نه ځلنا لااب دی د اوغ کتاب نه ما نازل کړه په خپل بنده باندې عبادت نه زما بنده او عبادت کې ازیدنه زکه هر ځل چې د الله د نبی ذکر کین او عبادت مخ کراوي لکه میراجه تبوذی نو سبحان اللذی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاکیو الاغذات تے جخپل بندے بودلو قلت دا انبیاء و علیہ السلامو ذکر کئی وَسْكُرْ عَبْدَنَا زما بندہ ایوبیات کا عبدیت کی اجزی او د الله بڑائی د پاکین ردی و جنات دا خاصو عبدو ہو و رسول ہوں موسکو چی اللہ ستا بنده ده او بیا ستا پیغمبر ده ابا دی پی محکی کرده پیغمبر رست ده اول دا ستا بنده ده, ده نو بیا ستا پیغمبر ده نو علی عبدنا زمون بخپل بنده بانده, بانده چی ما کم قرآن را لی کرده نو فعتو بی سورت من مثلیه که تاسو آئی دا چازان نا جور کرده ده نو دی پشان دی سورت تاسو پیش کئی او قرآن که دا مطالبه گنو زیو نوی کئی لگه سور یونس کژرتا تاسو د الله د کتاب نه شک کوي بفعتو بسوره من مثله د دې په شان دی یو صورت پېش کړي وده زهدائاکم خپل مشران او خپل مددګاران راځم کوي سورې بن اسرایل کې ورته وای یو تاسو نه دا پیریان چې تاسو وای چې د عالم دی او پیریان زمونږه مرحريدي وعايتم وكل انشدمات الانس والجن الا ايات بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا که چې انسانان او پیریان په دې خبره اتفاقوږي چې مونږ د الله د کتاب مقابله کې بل کتاب پېښ کوو د الله د کتاب مقابله کې بل یو صورت پېښ کوو نو لا ياتون بمثله دې قران په شان دی بل سورته نشي بهښوله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا اگر کپیریان او انسانان د یو بل مددگاران شي سوره هود کی اور دوي کچا شکی دیار لسم د سوره هود کی استاذو شکی په دې قران کې نفاعتو به عشر سورې مثله د قران مقابلې لپاره سورته پیش کړي نو که یو نشي بهښوله قران ولی نوټول اعتراضونه والا ختم کله اول تاسو یو صورت پیش کړئ ټوله دنیا راځه ماشي د قران مقابله که کچې تاسو د قران مقابلې یو صورت پیش کو مونږ به ګورو چې دا کتاب د الله نه دی دروغجن دی نعوذ بالله من ذلک به اور دوي وي خیر که تاسو یو واده نشي پیش کوله نو ستاسو چې کوم پېریان ما ماګان دینو اغه ایم ځان سره کوي دا چې موږ ورو په خوا با د ماشومان کبه ویګنه پریاو ما ماغان خپل سيزوالې امو خپل راکې نو اول به ځان لمور لرونه کل ما ماغان وکل به به غلکل چې تاسو زمو سیس او اغه له خارې مو له خارې الانګې د انسان نه یریږي ګوره پرې ډېر درفو کړي خو چې دا یو نیم به خوان د بیا په دسر لیکي ها پرې دا یو شېله الله دا اور پیدا دا کړې او دا انسان وجود کې دا څنګه ګرځي لکه حدیث پاک راضي یې اجر کې دم څنګه چې وینې ګرځي را غونو کې نو دا کس پیرم د نن نوزي او شیطان د انسان په زلوبانه خپل خرته مخې داګه دا تیڅ څنګ خرته وي چې کله د الله د کتاب د الله د دین ده الله والا خبره کیږي نو دوله زړه غوګونه پټه بندکړي چې دې دا ووري نو کله چې دې دا الله نو ووري نو دې تختی لکه دا حديث پاک راضي چې کم سړی بانغ وای موذن ني نو دې ورځ قیامت باندې اسکه غړي المعذنون اطعلوا اناك يوم القيامه بانغ وې انکه بده و اس کا غړی الکو په اطلانی د پختو کارونه کړی او چې دسترګي درځي نو د دنیا کې د پختو کار کړه د الله د وحدانیت څرګيواله الله اکبر الله اکبر او د کی تاسو بل کمالو هم کو د الله اکبر چې ګمده د ختمي گینه وره د الله اکبر دولس فکرې دي دبان او کال کې سومې اچتي دي دولس توسماروس الله اکبر الله اکبر أكبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله اشهد محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله, محمد الرسول الله على الصلاه على الصلاه على الفلاح حي على, على الفلاح الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الله سوچ دولس او قال مياكي سودي دولس يعني زندگي تول او الله اکبر کي تهره توره زندگی به الله اکبر چه غوې نو حدیث کې راځي چې بانګ ویلې کیږي ترکهې پوره د بانګ اوازې نو شیطان منډې وای او تیزو ناچي کان له حضورات دلته پماخي منډې وای او په شاته با خلاصيږي ولی بانګ سره دې لري تختی نو الله حنوم چې کمزه کې اغستې کیږي دا الله کی کی کتاب ولیکيږي ال ته شیطان ناراضي نو الله ولا وې دا شیطان په ریا نماز سره کوي یار استازو ایتفاق ناراضین و, و پسوره پس ہود کی اور تو اسے تاو لس خان خاندان نے نو ہر خاندان زرا صورت پیش کی۔ فاتو بعشر صور زگ اور دوی چ تاسو لس صورتونه ایتفاق بده ټولو ناراضین و دی یو خبرایي صورت د قران مخه پیش کئ و و شهداکم راو غالی تاسو وغا مولیاں تاسو وغا لیډران تاسو وغا مشران من دون الله زواد نه جستو خوخه ای راجام کوي ان کو تم سوادقین که تاسو په خپل خبره غریشتي دی چې د الله پیغمبر نوذ بالله دروغ جند او تاسو په کا باندې د الله د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت دفاع قرانو کا دنیا کی عدالت نو کله چې عدالت الیږي نو یو سړی رپورټو کی ببل باندې دچیا رپورٹ کړی اغلوې ته داو جمعکا ناغه پر داو جمعکی چې زما دا زما دا مال د د قبضه کړي زما دا شلند د قبضه کړي دا چل د دا چل د دا چلې چل عدالت اغه دویم کس له بدویم تاریخ باندې وې ته جوابي داو جمعکا دا دچ بتابانه کې د اغه صفایي کې تصويره عدالت مقدر کړدا ته جوابي داو بیاده دی دوالو طرف نم بحثو شی عدالت کې کی بحث کیگی دلائل چی چا داوه کردی دا غد طرف نم دلائل پیش شی او چی چا بان داوه شوی دا غد طرف نم دفاع کی دلائل پیش شی نو کله چې دا دوالا ذکر شي د دوالو پیشیو شي جج دا دوالا دلائل ووری نو جج یه اولا زورو نور کی جتازیاته کرده ده تا کیس بایلو او بل لذیر اور د تاسې زی... کیسه غړو د قران هم د قانون دی دا یو خبره کا یا ایه الناس ودو ربکم اللذی خلقکم مسله توحید ذکر کا دلایل به پیش کړو کو رتي پیدا کړې ځکه عبادتو کا سما شره نی پیدا کړې عبادتو کا د اغذات جسمه کې د لفرش ګرځول د اغه عبادتو کا اسمانه د لچت ګرځول د اغه عبادتو کا د برون باران راوری اسباب د رزق کته نظر غو نه د اغه عبادتو کا قانون د دیمل قران دی و ان کنتم فی قانونو مخیلو من قانون موخلو او فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا سره ورګی هغه چاله چې چا کیسバイル لره هغه سوق دی کفار چې کیسバイル لره ده د دل دلایلو خلابی وکړی دین الله اور ته فرمای فئن لم تفعلوا کچر تاسو اونکو د اکار د قران مقابله کې مې صورت په شنو ولن تفعلوه حت شرط کول نه شي دا کار تاسو ګډیر قو کوشش وکئ هو کول نه شي نفطق النار التي نو یې ری گئی تقوا اصل کوي يرتا ځان ساتللا لکه ته نن وې 3 اگست دې مثال په تور باندې جيم دې نو وې 3 اگست دې اگست دې او ته چرته رواني یا سلام ای دولا یا جنازیلا یا غم خادایلا یو لار را بج باغی وانی ونی بیری دی ازغی دی بگی نو ته ځانم بچی دازغونه او دغه دا دوه دونی موږ رو سادرم بچی چې دی کی چې دغه نه انہوں خو لري اسنه ایتار ته روزی د دې غټول قیمت به بیکار شي نو دکسب مسلمان زندگی د دنیا کې دیو دازغونه د دا ګونو نم نظر ساتي د دنیا ټوله دازغو ډکلا ک طرف لا د شیطان لاری دی هر طرف ته د شیطان خود نه دا هر وخت په تعالی شیطان یو خپل لاره کوي دی خو رازا ولی مړه بکس کدی یوخی یو کس ډراما وګوري څنګه بخي کدی یوخی مثال بتور وانه تزان لا ټیک ټاک یو ویډیو جوړا کوي وای باندې لایک راشي سمره وای کتا ته په دی وخت کې چې غم ده یو مرګری زرا استاد وړګوالي مرګری دی هغه سره په ویډیو کال خبرو کې سمره مزيداره وای شدان مطال الله ګې چا پیر نهښي خو طب به دغ او دغ مختې کی په اووب الله سره دغ مختورېې د الله کتاب سره چې ته د الله کتاب د کې دغ مخبتور شي نفتتهکو تقوا اصل کوی پرزلهکت ډاکر تلاړ شي اکر تا ته و چې بچ ستا خوډې رتیزه طب دملرییاې دا سبب به د ته کاام وواوي. پال نه دنه دی دکړ یخه وبدیس کلی تر اوسه زونه د خورل دی او یخ یخه زکه پادشه و نږدله د وای خو کوم خطبه اول پال کې د یخه وبونه د تریوسیز نه د غورنه بزن ساتي او بیا به د وای په ټیم ټیم ما چې نو تقوا هم دکې د وای چې ته د الله عبادت مخبل ټیم کې دسته د وای شو او ته بزن د ګنا نه ساتي د دې پرې شو اوساره ولغنہ دل وی گنہ ل الله رسمی اگر باز خلق و مل ذات عمر گنہ کو ندن اس کی دیشی چ طول عمل اللہ قابل قبولی او دا دی وڑی گنہ بوجہ بدن جہنم تبوزی اگر خمو حسابش کو لے کنا کا گویش رما تعالی سلویہ کالا پانزوس کالش بیت کالا ویا کالا تیا کالا زندگی در کھڑے وا مستا طول کڑے عبادت منظور کڑے بالکل پس سر بو خفلانی وقتی بیماروی او ماخ دو مرزنا بغیر دوائی خکڑه دا تول عبادت میں اغیقی واغستو مونگو ساری صاحب کولی شو نشو کولی نو جنت ودلل دا اللہ پا میرو بانی دی نه پا دی بانی جزیس قصده من کخ خلق بای اغا با جهنم یعنی ایو گنانگار بای اغا با جنت تلال شی اغا یو سڑیو کنا لوی مشور واقع دا اگدا واقع دا یو کم سل مرګ کړیو زمما غو نه مولا ته راغی ته وو باسمه ته وو من قبول شي هغه ورته زپلې تا ناولیا یو کوم سل دی وجري دي, دي ته تو توبو باسه ویرا دا یو کوم سل د ځان د بارکړو دا یو ځای بار تک د مولانه سرووالس دی پوری چ سل پور برابر شي چې زمما به به خنه نشلم ته کوي یو کان پورا سویګا سل خو څ ځای مو ته مونږ راګې بيوم راګې او په سلام راګې سل پیرغه مې نشي بانس کوله خو چې سارا نه وته بس خبره ختم به دږي او سارټ ځکې بل یو عالم ته لاړو حق پر صالحو هغه ته پوسوکو یو کم سل مې کړې او فلاني ملاقاته سلام هغه را لوي چې ستاله خو بخنه نشته هغه هم سروال سل کړې مې دي د دې عمل کې تنگ راغلم ته وبو بسم سوک وی الله اللہ کبلی خود دی کمکیلی گیجی تو سیگی دستا دا گناونو دی گناونو کلی دی انده کلی ببری دی حجرت بکی بلکی لی لارشا توبه باسا اللہ غفور و رحیم دی سړی روان شو بس وی زمان توبه دا اخپل بستر بوگا روان شو در روان شو اوست دی کمکیل نچی دی روان دی او کمکیل نچی دی حجرت کئی دی منس تا ندرسی دلی او ملک الموت راگی سر روح کبس که و مرش او اس خلقوی دا خوزالیم نسل کسی و جلی. چې رویه چه نا دخو توبه است و روانو. فی سلا با دیوشو ها چه دا دی کل نا دی روان شویده دا فاصله ناب نابکی او چې کم کلی نا تا ده اغا فاصله نابکی. نو که چرده دی, دی گناوالا کل نزدین خو بس گنانگار ده. او که نا اغا توبه چه است و کم کل روانده اغا لګافاسه لکی نو بس به دې له بخله وغه الله قدرتونه ډیر لوی او قادر دی بارځي زبان دی چې خلقو ناب غور ظاهری باندې دې دې د ګناه کې لنيز دیو چې کله ناب کولو الله رب ال عزت هغه کله ولا نزدیکو چې کمه لدی توبه له درجه توبه الله قبوله کړو نو توبه د خپل ګناه نه وباشي کوم ګناه هر انسان نه ګناه کیږي او حدیث کې راځي به ترين انسان هغه دی چې هغه ګناو کې توبو واسي او په ګناب باندې خپېمانه کېدلته توبه را الله پوه شوې الله زب عاجز ما الله ته معفو کوي او الله غفور الرحیم دی هغه ګناو نه معاف کوي او تقوا زان د ګنا نه ساتل هر ګنا وړ ګنا خبر دی په ور کول چې وړ ګنا لوی ګنا لري الله پر سمای لکه سړی چې د کڅخویا بازوبان غرګی کید یغورنالی نو هغه سره خل پل قبل درب کید یغلی تل وردی کرے جغه وروالي بیا غټ نرګی ورخلی د کسې دا وله ګونال وی ګونال ګولار سمای فتقونارلتی الله اذن ساتیدور اغه نا وقوده الناس والحجاره چې دا اغه خشاک هغه خلګی کم خلک چې کم نا فرمانه دی او قانی اغه قانی چې دا دی عبادت شوی دی یا دا شدت د عذاب ته ککانه ویلو او غورزول نوغه به مور والی دومره سخور ده او لیل کافرین دا تیار شوه د پاره د کافرانو چاچی انکار کړی د الله د کتاب نه د غی د پاره وبشر الذین امنوا اوس بشاره ته کامل زیره زیره ورکا غساون لچی ایمان وروړی دی او عملو صالحات او عمل کئ صالح صالح عمل هغه ته چې شاريه عليه السلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا وې حد مقرر کړی اوس کار دی چې زموږ لپاره په نسبانه هغه د خیر کار دی خو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نده کړي نو کدا خیر ونه غوښته کوي بس خبر ختم ماو تا د بارا په پا دین کې دلیل داري چې کم عمل باندې د نبي عليه السلام نه دا غو قولن فعلا عملن نس موجود وی اغه دین دي او بیا صحابو کړه یو عمل اغه دین دي ځکه نبی رسول الله وای چې بهتري نه پیړی اغه پیړی اجازه پکې ما بیا جماعت صحابو او بیا جدی بشرا روان دي او بیا دا غه نور به دروغ دور شروع شي او نبی رسول الله مون ته صحابو مبارک وای اصحابی ک النجوم جامع صحابه به شان دستور دی به اي هم اقتديتم اهتديتم کم يوم بس جروان شي نو پسملاره بش نو عامل الصالحات هغه عمل چې هغه د شریعت موافقی نو چې کله عمل له شریعت موافق شو او د شریعت د موافق عمل مثال داسې دی لکه د لس روبو لوړته یو اوریجنل لوړ د اشلې د دې شا... څلو جنديبم بل کېدل دي بیا به کی سورې دي یو کا سرا غلوټه بل کا سرا لزر بولوټه بالکل فريش نه خود دي سي دي الان کې ان سي بي برابر دي نقش نگار کې دا غا نه خسته دي اوس د کواندار دلارشې هغه ولښې دلې لوټور کې او ته ولښې خسته لوټور کې د کواندار په چا نه بي سي اخليش لیدري واخلي کې دا نه وي وایي اخلي چې هغه د حکومت دی نه منذور شو دا درځه کوم لوړته غده حکومت خلاف د بوغسته د کسي عمل صالح چې د سنت موافقي هغه قابل قبول ده اگر هغه د ورکه د اموځي بټول رسکی او چې خلاف د سنت کې اوسړې د کاني په موسلو کې ځل مې عربونو جوړکی او چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خلافی هغه عمل قابل قبول نه ده عمل صالح هغه اشارع علیہ السلام داګه حد مقرر کړی ان لهم جنات شدید بار به جنته نوي تجری من تحتها الانحار چی به بای د دی دا آغینا سلور او دا آغی زکر بیا سور محمد کی کوي کل ما روزیقو هر چې چی شي من ها دا دی جنتنا من سمارتن سمیوا رزکن دا پار دا خوراک چې دا میو او خورا قالو وی با دی حاضل لزی دا خو آغمی ودا روزیقنا چی منگل راکڑیشو من کبلو مخید دن دنیا کی و اتوبه او ور کولکی کی بدلی د میوه متشابهن یو شان برنګي نه بخوند کی ولهم فی ازواج مطهره او د دې د باره بدی کی بیبیا نه بای پاکی و هم فیها خالدون د دې بدی کی همیشي انسان اول د ټول نه غړ دای چې زما خسته کور وي ز دې په تکلیف وه چې کور مې الله جنات جانت با در کوم کنا بیا و باز وقت که سڑه بدا سی علاقه کی کور جوړ که خمس دار کوری خوبو پکینی یا اوبت روی سهولت بکینی اللہوی تجریم انتحت الانحار دا سی کور با در کوم چې نیرونو ایده قڑ لانے بایی گی بیا سڑه وی چې کور جوړ شو نیرونم بکی دی خو میوی اللہوی هر قسم ممیوی با در کوم سړی ہے بیا د انسان سوچ چرا څه یو شي څړی تا لیدلنی اوبته څنګه خوړی شهول قران الله دی قور ده رحمتون نډګي غوې زب بده وبن کیو ما انډیا کې نو دا ام اول به انډیا کې ډیر زموږ باندې ملک کینو به بازار لوتیو د زیاته رضوا ګرځیدونو دا امونه رېړې کې پراتو خلکو خرڅولو مونږ راشواله عم همون د دینه ماکه ما ام لیدلو نو مخړل یو به مون امر واغوسو یو زوما یو بل مرګره دما واه غمرګیر لويچې لکه عام خو دراو واغوستو داسې خو دراو شوس بخروسنګا دير چل <سؤال> څنګه دي طریقې صدا یو چانه و د پوسکو ی هغه لکه عام خلک څنګه خوږي هغه ورو خوند روان شو یبل نه د پوسکو یما د پوسکول چلم درځي خو خلک دا چې ګورای دی کې اوس روانو یما ورته شیرور نه موږ آ خیبر بوختن خو صوبا سرحد ناراضلیو په علاقې کې داششتنا مو په لږی ضروري ده هغه ستمو د خوړو د خوراک ناراضي سم یو خرو هغه چا ګوزه رښتا به مولوی چا چا کوي روا مون نو هغه ستوامه پاړي پاړي کو دا اخرې په استکه کو ځل دا اوتو متشابه متشابهه الله جنتیان لزګه ورګي دغسی چې اوس د مالطا د پک دنیا کې خورلې نه Tale د خوړو خل نو که چېرې دا او داسي اوس یې د نړۍ د نینی دلنه څنګه خوري چا نه وته د خوړو الله و یو شانبران کی خدایکه به بدلای اوس موږه مطلب باندې چې و عتوبھی متشابهه چې دنیا کې د اساسه تولیدله د خل له نو دا خورا اکسری درځي خدایکه به د جنت بیا سره وې سره میوې ام ډیر دي کور افغه خسته جوړ دی او بم کس ما کې سم دي سې پلم پکې ده یو عزم میواز سجون ده یو عازو خوان نکي الله و نوالهوم ازواج بی بیا نه باندې خزر سره کې یار زموږ خدای دې تاسو سره وګیږي شراب له نسخہ سره به تړلې د ځان نه به غوجلې موګه جوکلی الله او ان نه داسه خذ بنی سریه مطهرات صفاسوتر وای مزیدار وای تعالی و خوندل گئی دانه چې د کور درا چې خدای چې بل بلا دې خدای ونه لیدې چې پدا چې خذ له ووره کنا ګوره دیګی دین ډیر آسان شېلې مسله دا دا قابل خذ د قابل خذ اغه څنګه دغه مخام دغې له پاتې ځما خاون دی اړې له تل دې مزدوري له تل دې گاډه چلی خو مخام کور درازي دا, دا غې نمخ کی دا د بشیر اغون کی خصفه سوتره جامه ولا واچي سرک وللیک واړی او خصفه سوتره کی چې له کا بابا مور روان نه پاپا مور روان نه لالا مور روان نه دادا مورای څور دی کنه ډېډی روان دی نو چا څنګه راشي کور دا او اوس یوز یم خمایدار بوتانو جرابی و چولی و چولی. دا دا کون کون او بلوز او شولی او بلورم دغه سه چولی نو دغه غستومانی ختم شي چیرزب مزدوری کوم پسې کوم او چنه د کور دراجي او دا زړید رنگړې پشانې کټ کې پرتای او سره تړلې اصحاب وې د رواني د ببر وختې نیو دي مابو خدا ز دې کور لس راتلم دې نه نوو نو خو بو نه مطهره صفا خزوي د خزي خز الله پاک د انسان د خوشالۍ د پیدا کړی څوک دراږي او دی خیمه ځدار نه ري غوند داسه له ګولې سترګي توري کړی کنه جامي پاک او خمه ځدار صفاء څنګه خاون راشي او بوله مکه دغه ځواب وو اسکا چې یې سره وځي تر ته ځي کې موافقه کړي انسانانو کې موافقه کړي او چې دا پکې ني او خدای خبر شي پکه مزه نه وره وړېدلې ما افریقي زنه ور دي کو دا کمزې دي نوې متو حراتن صفاء خزی وي و هم في خالیتون یاری یوصور د پسې د کور اوباې الله و نه نه جنت همشګئ والله زی د ام شب په کې سر نه بیاګورې ان کوتونفیئ ب مما نهزلناله اب دینا ان کوتونم کجر تاسو فيئ بن په شکې مما د غنا نزلنا الله اب دینا چې موږ رالیګلی دی بند باې نوفاتو بصور او صورت من مثله بشاند د قران د به مقابله کې پیش کین ودو شهدا اقم روغړای خپل ملیا خپل غواهان خپل مشران من دون ال سواد الله نا ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی خپل دا وکه او زجر فئن لم تفعلوا بسکو اونکو تاسو دا کار ولن تفعلو او هچ شریم نشی کولے فتکو نار اللتی نزان اساتی دور اغنا وقودو هنناسو والحجارا چخشاق داغی خلق بیو کانی وعدت للکافرین تیار کرده شویده پارده کافرانو دا, پار دا, دا جهانم وزیره و بشر اللذین او زیر ور کا کثول الله چی مانروړل دي عامل السالحات او عمل کوي په طریقه پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم عمل صالح نه کمل ان لهم چی وی بدی دبار جناتن باغونه جنتون تجری چروانه به من تحتل انهار لان دداغ نولې نهرونا کلم هر کلا رزقو وګلی شي منه ددي جنتنا من سارتتن سمیواررس کمم دپاره د خوراراک چې دا اخوره قالو وي بدی حاضل لجی روزی ک ناممن قبللو دا خو اغې وده چې موله دنیا کې په خواه کړی شووه و اتوبی متشابه او ورکول کږې بدی لرا یو شانې پارن کې نه پهخوانکم۔ ولهم فيا زواج او ديده بارا به بدی کی بیبیاں نيي متطهره تن پاکي وهم او ديبه به د جنت کې هميشه او اخر دا ونه الحمدلله رب الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على ربنا إننا نعملنا فقطونا مع الشاهدين وطبال إننا كانت الطواب الرحيم ربنا تنا في الدنيا حسنا ورلآخرت حسنا وكن عزابا النار رسول الله